Amicului F I. Visuri trecute, uscate flori, ce ați fost viața vieții mele, când vă urmam eu, căzând de stele, cum ochiul urmă un meteor. V-ați dus cu anii, ducă vă dorul, precum cu toamna frunzele trec. Buza mie rece, sufletul sec. Viața mea curge uitând izvorul. de ștersei de arginticoane. A lui Apolon, crezului meu, Mă topesc tainic, însă mereu De-ale patimilor orcane. Sau ca un nour gonit de vânt, Alerg pe calea vieții mele, O buhă care, țipând ajele, Bântuie urma unui mormânt. Viața-mi se scurge ca și murmura, Ce-o crivăț crivăți printre pustii. Mă usuc ca crucea pusă în câmpii Și de blesteme, mi-e neagră gura. Îmi soarta ca un vultur, Ce își aripa frântă. Viscolul iernii moarte îi cântă. Moarte îi râde tot de-împrejur. Am uitat mamă, am uitat tată, Am uitat lege, am uitat tot. Mintea mi-e seacă, gândul tot. Pustiul arde în inima Nu Numai prin caos tu mi-apari. Cum printre valuri a navei velă, Cum printre nouuri galbena stelă, Prin neagra noapte, Cum un fanar. Te văd adesea, frunte senină, Ca și gândirea lui Dumnezeu. Sufletuți arde în sufletul meu Cu o flamă dulce, tainică, lină. Gândind la tine, nu voi să mor, Îmblastăm însuși eu mântuirea, orb nebun care blastă-mă firea, ce-ar vrea din fruntei să sting un nor. Dar dacă gândul zilelor mele se stinse în mintea lui Dumnezeu și dacă pentru sufletul meu nu-i loc aici, ci numai în stele, voi, când mi-or duce îngerii săi, palidam umbră în albul munte, să-mi cu cununa pe -a mea frunte și să-mi pui lira de căpătâi.